Hej och välkomna till Meganörd. Idag har vi ett ämne som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och mig också, mig ja, också! Nämligen Harry Potter. <skratt> <skratt> Anna, ja? när du vaknar en morgon och går ut i hallen så hittar du ett brev på din hallbatta. Och Är det brevet jag tror att det är? Du har blivit antagen till Hogwarts skola för troll. Och vad heter det egentligen på svenska? Jag, jag förstår äh... inte det där. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Det låter mycket bättre. Hogwarts School of trollkonst och häx och häxkonst, tror jag. Ah! Ja, men du är du rätt. Du har fått ett antagningsbrev. <skratt> ja, och Åh, herregud, Åh, vad bra. Yay! Då är jag elva år, eller hur? Då är du elva. Vad tror jag är 11. du här? Äh... Vad, tro vad är det du håller i? Alltså, För det första kommer jag att tänka på det att... I och med att jag förmodligen helt mugglare och för sin mugglafamilj mm. som jag är nu. Så kommer jag nog tycka att okej, okay, det är väldigt hårt, det är liksom tjockt pergament, det är bläck. Och det är handskrivet. Och handskriven brev är ju rätt sällsynt idag. Ja, oja, oh absolut. Det brukar liksom vara, eh, ja, är man 11 så kanske man typ får sin prenumeration på Bamse. Det det. Ja, men precis. Och sen så kommer jag att titta på den här stora, liksom, den här stämpen, det här stora liksom, med, med Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw, det här. Och sen så här laxgilet och baksen så kommer jag nog inse att, okej, okay, om det är någon som spelar med första aprilskämt så är ett jävligt bra första aprilskämt. För det här är lite för mycket props för att man ska bara lägga ner på ett skämt. Det är lite för snyggt gjort helt enkelt. Precis. Så jag ska nog faktiskt här öppna det. Och var så här friktigt på, typ, kommer det smälla i ansiktet på mig eller någonting. Kan fortfarande vara skämt. kan fortfarande vara främt. Och sen jag hade jag läst och det och blivit så här, okej, okay, det här är ett skämt. Men samtidigt hade jag blivit så här, det kanske inte är ett skämt. Det är kanske på riktigt. Jag har alltid varit så här, jag tror på trolldom och sådär. Så jag hade nog blivit så här, efter typ en halv dag hade jag bara, oh my god, det är på riktigt. Mm, det är på riktigt. En sak som jag har funderat hela tiden på. Mm. Det är ju för att du ska få alla den här saker så måste du gå till eh, Diagon Alley via The Leaky Cauldron. Hur i helst hittar man dit. om Jag har ingen aning. Alltså för att det är ju jättelätt för Harry. För det är bara honom man följer. För att han blir, väg, han blir ju vägledd dit av Hagrid. Ja men precis. Men hur gjorde Hermione? Jag vet inte. Med tanke på att det är liksom för det finns ju ingen jag, vad jag minns, i brevet man får så får du bara... Du får en lista på att det här måste du ha med dig. Ja, Och du får din biljett ja. till tåget. Men det står inte hur du hittar dig. Så jag hade förmodligen varit så här... Efter jag hade försökt förklara förklarat för mina föräldrar att jo, men hit ska jag. Så hade det nog blivit så här, jaha, vart... Vart mejlar jag skriver brev, särskilt ringer för att få reda på var jag köper de här grejerna? Ja, för det är ingenting man bara går in på län så gör. Det är inte som att man går in och säger tja Jag ska ha en standarduppsättning med sådana mm. Jag är inne och kollar just nu på äh, den här Och Där står mm. det också exakt vad det här som finns i brevet. Okay. Där står det liksom bara det att äh, de äh, att. Du har blivit antagen till den här skolan och eh, terminen börjar 1 september. Och här har du grejerna på alla sakerna som du behöver, liksom. ja det är egentligen fruktansvärt opedagogiskt. Det är extremt opedagogiskt. Och sen står det också ännu roligare. Eh, We await your owl by no later than 31st July. Ja, och jag skulle nog bara säga så Owl, är det något för kort? otroligt vist lågt brev. Mm. Okej, okay, inget be, men nej. nej. Jag hade nog varit så här. Hur, hur, ska jag, hur ska jag svara? Vart får jag informationen? Jag hade nog suttit på internet och bara tog, letat efter, vad är en aul? Hur svarar jag på det här? För jag vill inte förlora en plats. Nej, precis. Alternativet är ju att faktiskt efter ett litet tag kommer en ugla och förväntar sig att få ett brev med sig poletten då kanske trillar ner och man bara aha, men jag svarar. Och så kanske jag skriver hej, vart får jag tag på alla de här sakerna? Det är faktiskt, ingen, det är faktiskt en jättebra teori. För jag menar, hur skulle Anna Germaini kunna skicka iväg sin uggla? För hon hade ju ingen uggla när hon kom till Hogwarts. Nej, hon hade fortfarande ingen uggla. Hon använde ju hela tiden eh, eh, Harris. Ja, precis. Och sen skolugglarna Ja, precis. Nej, men det tror jag. Vi, vi, vi kör på det. Efter ett tag så dyker det upp en uggla och jag slutar panika. Ja, typ. Och då kanske jag också får reda på, typ, var vart ska jag handla grejerna? Ja, och hur kommer jag dit? Det är ju det som är det bästa. För att det är kanske mm. inte alla som får en privat trollkarl som visar den vägen. Nej, precis. Och liksom att, jag menar, tänk att jag då är 11 år och ska försöka liksom, dels övertyga mina föräldrar om att det här är inte är något jag driver med dem om. Nej, precis. Och dels försöka få dem att åka med mig till ett ställe mitt i London för att handla trolldomsgrejer. Mm. Och så är det att det krävs en ugla. och jag gissar att Hagår faxar koll på vilka vilka unga de skickar ut till en veta att oh, men det här är en tolkarfamilj. Det här är det här är en, här är en ugla född trollkarl. Ja, jag hoppas Eller det höxa. och då är und då är frågan då att då kanske de som kanske skickar ut till sina troll alltså till en rena trollkarlsfamiljer. Då är det bara liksom ja ah, här är ditt brev. Ja ah, men det visste vi så att nu åker vi väg till Diagon Alley. Medans det kanske kommer någon från Hogwarts Någon där, Kanske inte lärare men de skickar ut Sån här Random supplinger till eh, Mugglarfamiljerna För det är ju faktiskt inte så många ungar Som börjar varje år Nej men det tror jag är väldigt Det tror jag är en väldigt bra teori klassen, också Klasserna är ju alltså alltså, ganska små Ja, jag menar Anna, tänk såhär, mm. Hur skulle du förklara för dina föräldrar När du står det här med det här brevet jag Vad skulle säga till dem? Jag har för sig alltid tänkt mig att jag redan skulle vara trollkarsfett. Ah, okej. Okay. Okay. I, i, I alla fall i ett här Potter-universum. Men det kan vara för att jag är lat. <laughs> ja, det skulle nog vara väldigt väldigt svårt att förklara. Hej, jag har fått det här brevet som säger att jag är en häxa. Bara, förlåt. Ursäkta. <laughs> jag tror inte mina föräldrar skulle tycka att jag är galen, Men skulle nog tycka att det är ett dåligt skämt att jag ska testa en vikt vid det. Nej, precis. Vilket så jag tror att typ... Alla mugglarföräldrar föräldrar faktiskt gör. Ja, men lite så. Det, det, det är därför jag tror att det måste väl skickas ut någon som styrker det här brevet. Ja, precis, för de kan ju inte vara så här, nej, men hon liksom, den här personen vill inte komma, ja. Ja, fast det är född. Vi kanske borde så här, de kan ju inte vara så ignoranta att de förväntar sig att muglarföd ska kunna allting om och sånt. Okej, okay. jag insåg precis Jag kommer ihåg just precis att Arthur Weasley Som bara, åh, är det så här det går till? Ja Och insåg att de kanske inte är så ignoranta Kanske bara okunniga Men professorerna på Hogwarts borde ju ha liksom Okej, okay, elevskåden som bara åker ut och bara så här Ja men nu pratar vi med föräldrar och elever förberett det här Ja, de har ju ändå en specifik mugglardivision liksom Sen är det klart att de inte har koll på varenda sak De kanske inte förstår en dator Men de kanske förstår att mugglare och trollkara liksom är sin egen, så det är två helt olika saker. Men ja, de har väl mugglastudier på Hogwarts, har de inte det? Ja, yes, det har de. Ja. Men då skulle jag väl tänka att det kanske är troligt att den läraren har kanske undervisat några andra liksom lärare om liksom, att det här är basic. Ja. Och, och liksom, hon kanske är den som, eller han är kanske den som främst åker ut. Det är så Hogwarts elevassistenter helt enkelt. Oh! Det är, någon, det, det är en väldigt bra grej. Alltså, det borde finnas. Det borde definitivt finnas. Om inte annat så känns det liksom också så här, typ... det borde finnas fler saker på Hogwarts än bara lärarna. Ja, jag menar, vi har ju prefekterna. Mm. och så har vi vaktmästaren. Mm. Men det också alla husalfer. Jag så sagt det borde definitivt finnas, vad du elevassistenter Ja, men precis. Jag menar, som sköter allt det här som inte är städningmat när som. Hjälper lärarna med saker, sådana där grejer. Visst mm. magi är lära, men det är ett stort, stort slott. Det är ett stort område. Mm, absolut. Okej, okay, men nu har vi kommit så långt att vi har våra brev. Vi börja mm. Vi kliver in i Diagon Alley. Vi har en stor lista på saker som vi ska handla. Och en stor poäng pengar vi har fått av våra föräldrar. Förhoppningsvis. Okay. <laughs> kanske lite pengar, lite pengar. Ja, men vi har så att vi ska klara oss lite till. Så vad skulle vi börja någonstans? Nu ska vi se. Eh, jag skulle nog börja... Eller jag, när jag kliver in där så kommer jag nog se att Jaha, det är en gräns. Sen kommer jag nog reagera på att alla har lite skummare kläder än vad jag har. Mm. Så att jag har nog försökt att gå till eh, Mellan mm, och att... köpa kläder. Och även kanske kläder som passar in Alltså utanför lektionerna också. Ja men precis, för, är in, för det är som liksom då jag tror att jag har insett, det är inte bara magi, det är ett helt annat det är en helt annan kultur. Ja, precis. Och jag är alldeles om att passa in. Ja. Det så jag hade nog gått direkt till att ha så här, hej, jag behöver kläder till skolan, jag behöver också lite andra kläder. Mm. För att jag har så här, jeans och t-shirt på mig och det är uppenbarligen ingen som har det. Och så här, liksom typ kanske fråga, vad va, va, va, va har häxor på sig idag? Mm. Det är lite så här, äh fashion report. Precis, jag hade nog varit väldigt annorlägen om att faktiskt inte skämma ut mig så mycket genom att ha muggliga kläder i skolan. Inte för att det är något fel på mig, men jag hade nog ändå varit så här, jag, det här är nytt, ny kultur, jag vill passa in. Ja, jag? precis. Som, så här, make friends, the first day. Ja. Jag skulle, jag jag skulle nog bli där. väldigt, väldigt intresserad av trollstavarna. Jag tror att det är ja. dit jag hade gått absolut allra först. ja. Åh oh, ah. För att det är, liksom, det är ju själva liksom huvudgrejen med att vara trollkarl eller häxa att jag får ha en trollstav. Mm. Det är som liksom mitt weapon of choice, verkligen. Eh, och nu följer det sig så lyckligt så att jag har faktiskt en trollstav hemma som är handsvarvad Va? Efter mig, yes. Vad fick du ta på den? Eh, det var mitt ex som gjorde den till mig i, om det var julklapp. Tror jag var julklapp eller födelsedelsrespons. Eh, första saken han någonsin svarvade. Men han är ju en ja. sån här estetisk mångsysslare så att han kan ju allting första gången han sätter sig framför någonting. Så att jag Först. har en jag har en trollstad, så jag behövde aldrig köpa någon på, på internet. Det är, det är strålande. Så, att jag, har ju jag, så, ha så att jag har ju redan på. bestämt mina properties för den här. För att du har ju lite olika du har ju ett träslag du har en mm. längd och sen så mm. får man ju bestämma hur böjbar den är. Du har den här okay. slightly bendy eller om den är man brukar kalla den mer för springig. eller det um, ja. ja, för det är skillnad som jag jag gillar som svenska bekän skillnad på trollstav 12 mm. käpp som jag upplever vara väldigt sturdy mm. och ett trollspö som upplevde alltid mer här, som en som en i böjbarhet mm. ganska här elegant och fin. Mm. Och det, den upp, den uppdelningen har de inte mm. i engelska utan det heter fortfarande bara wand. Okay. It's, a, it's a wand, men däremot så har den olika hårdhet Om man kan säga så då. Och mm. eftersom att den här är, man känner på den, den är ganska stark Så att jag, jag kallar den för unyielding Den är totalt obejbar mm. eh, Den är gjord i ett mörkt träslag Som heter Rio den är Väldigt, väldigt fin Har en varmt mörkbrun Med nästan svarta ådringar i sig Åh, oh, den låter jättefint Yes och jag fick veta att den har en, en center av runormstunga. Runormstunga? Mm -hmm. Det låter väldigt kraftfullt. För att jag skulle få äh, bättre... Vad heter det? Nej, nu har jag gjort fel. Det var absolut inte runormstunga. Det var någonting jag gjorde på internet. Jag ljuger. Det var ingenting. Vi börjar om. Så Suda, det sudda. Den har en, en center av basilisk synnerv. Basilisk synnerv, det menar den här jädra ormen som är fått blind som förstenar folk om de ser på det Ja, yes, den har en synnerv från en basilisk. Och det är för att jag är, den här trollstaven är extra bra på just eh, försteningstrollformer. Petrificus Totalis till exempel. Oj, du har en väldigt så här, vad säger man, offensiv trollstav? Ja, jag tror nästan det. Men det, det känns lite så här: det känns lite jag. Jag tror att jag skulle vara väldigt intresserad av duellering. Mm -hmm. ja, men Du känns lite grann som en sån person Som är som som är så, alltså så här, som alltså steppar upp Och bara, men jag tar det här Så jag, jag skulle nog tycka att det, det är också så här mina, mina favoritlektioner skulle nog också vara Bland annat charms, alltså trollformler För att lära mig så mycket sådana saker som möjligt Vilket skulle ta mig till Min andra favoritbutik I, eh, okay. i Diagon Alley Och det är Flourish Blotts bokaffären Åh, oh, den bokaffären för att jag kan säga på en gång, jag är ju en bokmal utan dess like. Så att jag skulle ju säkerligen eh, inte för skaffa, dels alla böcker jag skulle behöva till lektionerna. Och sen alla andra böcker man tycker är intressanta. Ja, och åtminstone typ tio till. För jag menar, fine, de, de har ett skitstort bibliotek på Hogwarts. Men fortfarande, jag vill ju ha några böcker som bara minna. Ja, och jag, ett vet inte, jag vet inte om de har ett bibliotek. Sant? Nej, det vet man inte då från början. Nej, och även vad som liksom så här, visst, kur jag minns att kurslitteraturen till första året var väldigt intressant. Det fanns historieböcker. Mm. Men jag hade nog att ta allt möjligt av de här. Och... Alltså, alla böcker som fanns mm. så här. Och liksom ifall det fanns så här. Jag skulle nog också fråga vilka är de mest kända böcker, liksom romanerna och sagan om trollkarsvärlden? Som mm. man kan hänga med sig. Ja, har du också läst en boken? Ja, precis. Och kör lite, så här, lite mer, ja, men det här är det, det senaste som har skrivet. Ja, men precis. Och också för att veta, liksom, läs, liksom, är det stor skillnad på böckerna? Mm. Det skulle nog vara intressant också. Ja, jag menar, hur skriver man en roman i trollkarlar? Ja, eller hur? Jag kan liksom inte tänka det men när, när vi ja men om vi tar till exempel bara Parapallamstagen har ringen. Mm. Som exempel. Ja, de vandrar och sen sänger med ringen. Mm. Jag tror inte det är en bok som hade intresserat eller varit så imponerande för en trollkar. Nej, inte riktigt. De är liksom såhär... Äh, vadå? Det är bara att flyger. Typ. Ja, precis. Men vi kunde ha teleporterat oss och gjort det här. Mm. Och vi kunde ha haft en mantel och smygt dit, och det här, det här, det här. Jag tror, att, jag tror att jag fick en teori nu. Mm -hmm. Jag tror att den mest intressanta grejen skulle kanske vara för dem att läsa om, alltså helt vanliga mugglare. Typ som men minst de fem böckerna som fanns när man var liten. Ja, absolut. De här mysterielösa böckerna man löser liksom fem ungar, fyra ungar en hund på äventyr som löser saker. Utan annat en intelligens och kanske en tänksig ask. Nej, precis. Beroende på också vem du frågar, för att jag tror att det är väldigt många som bara, men var. Varför var det är så svårt att komma upp och hitta den där saken? Det är bara använda en, en ackioformel liksom, så fick du den. Ja, men precis. Det var så svårt alltså. Ja. Skriva böcker som imponerar på trollkarl och häxor. Det, det, är nog, nej, jag... det är nog väldigt intressant. Jag skulle nog vilja ha lite sådana böcker också. Ja, men precis. Och jag, Åh, jag vet hur böcker jag hade fastnat i. Mm -hmm. Historieböckerna. Ah. Hur skiljer sig häxor och trollkarl från vår egen? Liksom så här... Det måste ju finnas saker som är, som är samma, men hur olikt är det egentligen? Ja, precis. Ta till exempel eh, vissa, vissa slag eller vissa saker, vissa mysterium som finns. Och sen så får man helt plötsligt en förklaring till vissa saker varför vissa saker hände. Ja, men precis. Mm. Ja, nu kan vi se. Sen skulle jag skaffa en ugla. Ja, en jag kommer att komma jag måste till... ha min egen ugla. Ja... Jag hade nog jag hade också vet han uggla men jag hade bara, jag funderade på att först tänkte jag eh, att det skulle ha en stor ugla mm. men så ska jag skulle ha en liten ugla sen lite en kattuggla. Mm. Med så här, så här fin teckning med ögonen gärna i svart med grå teckning mm. och så så här lite realistisk, oh, whoo, oh, försiktigt hotande. Då är vi på helt olika spår för jag ville ha en sån här skitstor hornuggla. Åh oh, herregud, din ugla kommer att äta upp min ugla. Ja, men typ att din ugla skulle vara lika stor Som min ugglas huvud eller något sånt där Det enda som är större är typ en berg ut <laughs> Du inser hur tungt det kommer bli din ugla väl vill sig på din axel och gosa ja. Men det, är därför, men det, det är därför kommer vara jag, så jädra coolt men jag, Det är också en sak som jag skulle behöva skaffa oss med Adam Malkins, så Malkins Läderförstärkt Såhär arm, armgrej För att inte bli totalt sönderriven Av ugglan Ja, för jag menar, det är inte så lätt för en att veta. Nej, precis. Sen vet man ju inte exakt hur smarta tolkars ugglor är. För att det är uppenbarligen så är det inte vanliga ugglor. Men tack att vanliga ugglor generellt är ganska korkade. jag precis inte vet. Och inte så där de är ganska svårlärda. Ja, precis. Så här är ju bara typ, här du får ett brev, du kanske inte har se adressen, men flyg till insert random person. Ja, tydligt. De har något avancerat spår spårsinne som lite vanliga ugglor har. Nej, precis. Men det är ju samma sak att om du går in på um, uh, The Magical Menagerie till exempel är Det är ju inga vanliga djur där inne. Du har, nej, du det väldigt typ eldsalamander typ som minns jag. Ja, och även om du har till exempel tittat på vanliga råttor. Mm. Alltså, Scabbers borträknat för att han var en animagus. Men, mm, jag tycker inte om Scabbers. Nej, han är ovanlig. Mm. Uh, men som sagt, du har ju uh, All, alltså, allt från katter. Inga vanliga katter, rottor, inga vanliga råttor. Nej. och såna där saker, alltså även så Oh, alltså även typ så Ja men hundakatter och smådjur, kaniner. Inga vanliga djur. Det är en typ special breed stuff för. Typ, ja, trollkor. frågan är om de om, om de har blivit till med umgås med trollkarlar om de är en helt egen art. Mm typ catechismus magicus. Ja, någonting sånt där. Mm. Men ugla definitivt. Definitivt en ugla. Man måste ju ändå kunna skicka skicka brev hem och sådana där saker. Ja men precis. Sen på Sen hade jag något. Jag hade ju velat gå in i jag hade ju nog köpt en. Gå in i apotekshoppen och köpt en kittel och så här. Var helt fascinerad av alla de här mystiska sakerna som fanns, alla de här ingredienserna och varit så här, åh vad är det här, vad görs det här, hur får man fram det här Det hade nog varit en av mina så här, specialböcker att köpa lite, någon extra bok om troll om, uh, vad heter det, potions Så mm. uh, det, det är också så här uh, allt häftigt man kan röra ihop Ja men lite så och det känns som att vara inne i en sån butik också hade jag nog, hade jag inte köpt en bok om potions hade jag nog så här, liksom, varit inne och bara frågat här, vilka är bästa böckerna liksom. Absolut. Var kan man hitta tips? Vad mm. finns det mer för saker i det gången? Vad det kan alltså det finns ju allt möjligt. Det har du Gringotts. Man kanske ska öppna ett, bank, ett bankvalv. Liksom. Det hade varit en bra grej för att lägga in lite av de pengarna som man får över. Ja, det är nog en bra grej. Ja, och sen så... Um... Så, så har du ju diverse kaféer och sådana där saker Jag har nog varit väldigt, väldigt svårt att slita mig För jag är en sån här där Jag är ju en fönsterkoppare också Jag kan ju oh. att bara börja titta på saker eh, Kolla ifall det finns Hur, är, så, Kan man få en vanlig kaffe Eller är en så här special wizard coffee Eller kan man få en vanlig chokladkaka Eller någonting special med allt att Jag Så hade jag nog varit tvungen att kolla ut de olika skillnaderna mellan saker och ting Ja men lite samma här För att Jag menar men om matar maten likadant eller är det liksom en annan form av skinka de använder. Eller? Ja, precis, eller bara den här saken att man använder pumpor väldigt mycket. Pumpkinpastis, pumpkin. Ja, vad är grejen med det? Det är nog bara en sån här liten specialgrej. grej, alltså, Jag vet inte. Det är kanske är att pumpor är, har varit lätt tillgängligt, hajdon. Ja, det kanske är typ som potatis, ja, to. Och pumpar ju faktiskt väldigt gott. Ja, det är ju det. Men jag, men jag blir, nu när du sa det blev tvångt. Jag bara, men det är mycket pumpor i bäckan. Mm -hmm. Och sen blir jag sugen med pumpapaj. Åh, oh, just det. Sen skulle jag vilja gå in någonstans och köpa såna sån här härligt eh, trollkorsgodis också. För ja, jag, så... Betty Botts bön i alla smaker. De är för sig fruktansvärt obehagliga. Men alltså om man tar typ en röd, hur illa kan det gå? Det, det är typ jordgubb, hallon, tomat. rabarber. Tomat, jag tycker om tomat. Fast däremot så är det liksom Första gången som man smakar en sån här böna Och så, tror, och så tittar man på den Och så vet man vet ungefär vad det brukar vara Typ jordgubb, körsbär, hallon, melon ibland Du förväntar mm. dig inte Smakar av tomat Nej Det hade nog varit väldigt förvirrande mm. Men om jag blundat Hade jag kunnat intala mig att det var en tomat jag åt Så hade den gått lättare vi ja. är värre när du hittar saker som typ En vit som du tror kan vara kokos Är egentligen tvål Eh, ja. En brun som du tror kan vara en kolasmak Är eh, jordsmak Nej, ursäkta. Nej, nej En sån härligt kivigrön smakar helt plötsligt eh, Vad heter det, Nyklippt gräs Vilket i för sig är en av de snällaste av dem Men det är en väldigt Intressant smak Ja, jag glömmer ju alltid att När de ser alla smaker så är det verkligen Alla smaker mm, Jag kan säga att tålen var nog En av de vidrigaste men sen, har du ätit sådana? Ja. De fin finns de på riktigt? Yes, de finns på riktigt. Och det är som de säger i filmerna och i böckerna. They mean every flavor. De har, jag kollade på, för länge sedan på en, på en video. På Youtube tror jag var, och då hade Och då hade de ett smaktest. För då kunde du köpa dem i ungefär som en jellybean-grej. Allting var uppdelat och så stod vilka smaker det var Så hade du också en liten Vad heter det En liten sån här Bild som typ berättade vad alla var Så då gick hon igenom dem bit för bit Och och kollade liksom hur Goda snedsträck äckliga är de, Och hur realistiska är de. Och det som jag okay. också upptäckte att tvål Ja det smakar faktiskt som att råka få två i munnen När du tvättar ansiktet uh, uh, uh, Gräs det är en riktigt... smakar som att Tugga på ett grässtrå Mm. Jord smakar som att snubbla på, på en rot på sommaren och sätta näsan rakt i backen. Minus uh, näsblod. Mindre trevligt. Min, mindre mindre ja. eh, Och eh, det var en som hon var väldigt, väldigt försiktig med. Och det är mm. vomit. Alltså spysmak. För du skojar med mig, det finns. Den finns. Och som hon beskrev det var att hon satte bara tänderna i den För att den vanliga liksom mm. hon, hon tog en liten bit och den här åt den upp hela liksom att så, mm. så att det är vissa saker som typ bara hovisade. Det blev ju väldigt äckligt och många fula miner Men spysmaken Men hon åt den upp ja, var däremot lite såhär där kinking med Så hon satte bara ner tänderna i den Hon sa att mm. det första som hände var att hela munnen Fylldes med en liksom Stickande smak av galla Och fy för den ledde alltså... Så att det var liksom Botta ut, borsta tänderna Dricka någonting, bort med det Så den, ja Nej fy mm. Men det roligaste jag gjorde med mina som jag fick För jag fick dem av en av en kamrat Som hade varit över i USA Och köpt dem, jag fick en liten påse mm. Men då fick man också med en sån här liten katalog Med vilka smaker som var vilka Det tyckte jag, bullshit och den slängde jag Sen, bland Nej, men Sen blandade jag alla bönor och I en liten på blå påse som jag fick men Anna. Sen öppnar man den här påsen Och så sitter man där med sina kompisar Och så kör man den där Men Anna, det där är inte snällt Det är fantastiskt Vissa fick ju saker som typ Cola, körsbär, jordgubb Kokos, supergod Medan sen några andra Råkade ut för typ jord och anchovis Och vax och sånt där Jag tänkte bli fråga, det fanns öronvax? Ja, men den smakade på princip bara socker Den har de inte alls lyckats som jag kan säga Tyvärr Eller ja, tyvärr tyvärr Men ruttna ägg fanns det också Aj, Jo ja. Jo, usch Och den kände till och med folket runt omkring När man hade tuggat på Va? Så uh, Inte hångla ifall Nej, nej, nej, nej Okej, okay, kanske inte Men jag tror vi jag skulle ha köpet i boxbönen ja, ja. Och chokladgrod. ja. chokladgroden Ja, med min samlarmani så skulle jag vilja ha de där korten Och verkligen försöka få ja. ett av varje gud jag Allihopa Mhm. Mm. Och så här, ja, men allt möjligt godis Var mm. bara, bara... de här typ sockerbrusbollarna Som smälter i munnen Och de här surrande surbin Eller vad det nu heter Ja, en whisbies. Precis Ja, helt fantastiskt Jag skulle nog också liksom hoppa i allmän på typ böcker och godis Man vet vad jag kommer göra när jag inte är på lektionen i alla fall Jag kommer ligga på mitt ett... rum eller sitta ute någonstans Och läsa en bok och äta ett livsstuk. Ja men lite så Okej, okay, nog med kopplingar. Nu är vi klara. Vi har ja. allting vi behöver. Vi har våra böcker, vi har våra kläder, vi har vårt trollstav. Och vi vet faktiskt nu att vi ska ta vägen i att jag utgår att från den snälla människan från Trollstav. Från Hogwarts faktiskt sagt att ni ska gå till perrongen som, och ni kommer till den så här. Ja, precis. Eh, och då kommer vi fram till Hogwarts. Och sen har vi den där otroligt läskiga sorteringsceremonin. Det är verkligen så här, "Hej, här sätter jag mig, 11 år gammal, inför hela fucking jäkla skolan." Och de sätter en pratande hatt på mitt huvud. Mm, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men jag är livrädd för sorteringshatten. Alltså jag var ju livrädd, barnen och var så här jag började på ny skolan när jag gick... Ja, men ja, det var lite äldre jag gick i sexan. Och då var det så här... Hej, det här är Anna. Hon är ny i klassen. Och man skulle man presentera sig... Man skulle presentera sig och berätta någonting om en. Och jag att... Det var ju ingenting jämfört med att... Sitta där och bara så här... Hatten ska bestämma vart jag passar. Nej, precis. Det är liksom att... Nu gör vi en personlighetstest på dig för att se... Vem du är. Ja, och jag får inte berätta någonting om mig själv. Utan hatten går in i mitt huvud. Och ser allt. Ja, ja det är liksom så här bror ser dig fast i huvudet. Det är så där, fast en läskig creepy-talande hatt som sjunger. Och ja, så. eller hur? Matrix, gå häng dig. Det här är tusen gånger läbbigare. Ja, men lite så. Men hatten, hatten på ditt huvud. Du ska bli placerad. Vart hamnar du? Mm. Jag hamnar i puff. <skratt> jag vet! Det var dåligt, dåligt häst. Jag är krukning. <skratt> jag... Du ska vara snällarna. Okej. Okay. Mm, du ska vara snäll. Varför var han blivit huffa? Kan jag fortfarande förväxa dina fötter? Så att han var salsa innan i hela korridoren. Mm, mm, mm, mm, mm, det var ett dåligt test, okej? Okay? Jag är sjukkränkt. Och jag sa att det skulle inte döda min lärare av grek på Men nej, huffa. Uh, förlåt. Jag förlåt. Ja, Jag trodde faktiskt att jag skulle bli raving Ja. Nej, jag, jag har den här lilla egenheten. Att det spelar liksom ingen roll vilket test jag tar. Jag får samma resultat överallt. Jag känner att du blir guss ändå. Det är därför du så mycket. Slytherin. Jag backar något fel. Okej! Jag, okay. jag är alltså en... alltså Så mycket Slytherin så att det rinner grönt i blodet på mig, typ. Jo, jag tänkte på Sly. Hur? Men vad, hur kan du bli sluttring? Du är ju snäll. Ja men det, alltså, Slytherin handlar inte om att du måste vara elak för att Det handlar om att du ska vara smart, du ska vara slug och du ska ha höga ambitioner. Och dina ambitioner ja, och ditt mål ska vara så pass viktigt för dig. Att det liksom det är, en, en Raven, Ravenclaw och Slytherin ligger väldigt nära. Hufflepuff och Gryffindor ligger väldigt nära. Vi har en grävling som djur Ja, men det är, ja. De ger inte upp i alla fall De ligger så De ligger utspridda längs vägarna på E4 <laughs> <laughs> Men för grejen med sludrun är just att det handlar om ambition och slughet Sen att det är ofta slugheten kan komma med en viss cynism, arrogans sarkasm och så vidare som gärna kan ta en elak sväng men man behöver inte vara ett gruvligt elak för att gå i slutring Nej, men lite Sen så Sen är det så att många av de karaktärsdragen med liksom slughet och hög, alltså höga ambitioner ofta kan alltså gå hand i hand med att ligga lite åt det elakare hållet men det är liksom inget grundkrav Nej, och hufflepuff, de är ju inte dumma, men de är ju väldigt så här: de är hårt arbetande de är rättvis. Hur kunde jag hamna i hufflepuffaren, men de är rättvisa, jag älskar att srika roligt. Jag vet inte har tålamod. Jag är inte tålmodig heller. Jag är snäll, tolerans, jag är inte alls tolerans. Du, du är snäll helt enkelt. Jag är snäll. Men det är lite det så här. Det, det är lite så här som jag alltid brukar säga. Eftersom att jag är då helt och hållet, in så jag är som. Jag har lite av det här tänket att I mean, Gryffindor, det handlar om de som är typ modiga eller typ dum korkare korkade, kunde man också säga. Det är funny of those things often coincide. Eh, yeah. Ravenclaw är för pluggnissar och de är liksom de pluggar för pluggandets skull bara för att lära sig saker i princip. Och jag är ingen plugghäst. Nej, och det är där som är skillnaden för att jag kan plugga för att uppnå ett mål. Det är alltså jag har en ambition. Jag har ett att har ett skäl till att plugga. Inte bara att jag vill ha kunskap. Utan jag vill ju ha den här kunskapen till någonting. Ja, du vill kunna använda den för ett mål. Ja, precis. Men jag kan också vara slug för att till exempel få den här kunskapen någonstans ifrån som kräver minimalt med arbete från min sida. Mm. Till exempel att smygläsa andra personers papper vad de har skrivit. Eller prata med folk som har skrivit om det tidigare. Så det är liksom, okej. Okay, I Ravenclaw då är man smart och plugghästig. I då du är modig, i Slytherin så är du slug och, slug och ambitiös. Och så kommer vi till haffelpuff. Ja. Och nu får du be om ursäkt, men haffelpuff är liksom samlingshuset för de utan starka karaktärsdrag. Jag vet, jag är så kränkt över det här, jag anar inte. Jag tycker om det någonting är så här, jag typ inte är tjock, en grävlig. Nej, precis. Åh, oh, vad en enda gång blev jag faktiskt placerad i Hufflepuff. Och det var jättetråkigt för att jag skulle hitta ett nytt Harry Potter-forum att vara på. För mm. att jag, jag har alltid varit väldigt, väldigt aktiv på när jag hittar mina häftiga sidor att vara på. Jag hade svenska Hogwarts .nu, fantastisk sida. Jättefina mm. personer och roligt att vara där och allting. Men helt plötsligt så det kostade för mycket och hon fick inte in pengar från något håll. Det var liksom ett projekt för fann dator egen ficka och det gick i så att de lade ner. Sen så var jag medlem på ett internationellt forum som heter Polydjus och där var jag moderator och jag var med där i flera år. Och det, liksom, det var sån fin stämning oavsett om man var mellan elevhemmen och allt sånt där. Men som sagt blev alltid placerad i in. Sen hittade jag mm. till forum som verkar också vara lite roligt. Eh, okay. Och problemet där var att jag hade gjort mitt test men de tyckte att det fanns för Många personer i elevhemmen Gryffindor, Slytherin och Ravenclaw. Och mitt test blev Slytherin. Men de tvångsplacerade mig i Hufflepuff. Nej, men på allvar, så har man lite att göra. Då är ju hela grejen med elever. Ja, men lite grann. Hela grejen är att du ska hamna och passa bäst. Inte typ Ole, oh, typ 5 dit, fem dit, 5. Det ska ju inte vara lika. Det är därför klassen är så ojämn. Ja, men det, det är ju så. Och då var det liksom. Jag blev arg för det. För att mm. jag. Förknippar mig inte alls med haffelpuff plus att jag tyckte det var ett fruktansvärt orättvist system. Ja, men det var ju inte rättvist. Nej, så nej. hade du gjort test och hamnat i slutet? Ja, ja. Och det var därför jag sa liksom att det finns inte chans att jag kan hamna i haffelpuff med de här svaren. Och då, vad heter det? Erkände de ju att jag hade blivit placerad i haffelpuff för att det fanns få medlemmar där de tyckte att det var orättvist. Mot de medlemmarna men, som var där Och jag bara, men jag går inte med på det här för att jag, jag, De är säkert egentligen Men jag går inte med på det För att jag hör hemma i Slytherin Och det finns ingenting du kan göra åt det liksom. Det kan ju inte, inte vara deras samhällsgrävning och att handla bara för att det var få i ett elevhem Nej, precis Och det är liksom så här: okej, okay, kul Ni har en massa elevhemstävlingar och allt möjligt Varför ska jag lägga ner min energi På någonstans där jag har blivit tvångsplacerad och jag försökte liksom få dem att förstå att de hade gjort fel. Men det slutade med att jag gick in en massa hufflepuff och bara nu tycker vi att du är elakt mot oss. Och jag bara, ja, då får jag vara det. Men jag... Ja, men du skulle ju inte ens vara där från början. Nej, men eller hur? Och jag känner liksom så här, okej, okay, fine. Är det så ni gör på den här sidan, då skiter jag i det. Jag lämnar er heller och säger upp mitt medlemskap än att gå med i haffelpuff. Så att, ja, jag förstår dig fullkomligt Så att jag bad dem att jag, säger liksom, jag loggar ut nu och sen får ni ta bort min, min användare för jag kommer aldrig mer Gå in på den här sidan Jag förstår det helt fullt För att jag hade blivit rosenrasande Sen kan man kalla mig det är bara, Det är ju bara en hemsida bara, Men det är inte bara men det är det, det, är fin, det, är liksom, det är en principsak Och sen var det så långt ifrån Harry Potter som man kunde komma Men Vi tvångsplacera in det här Nej men precis det är inte så det funkar. Nej, och då kanske det är så att ja men fine då har ni personer med tillräckligt skarpa karaktärsdrag så att de inte platsar, jag har full puffsyn syn för de som är där. Men that's not me. Nej men precis. Så att jag har faktiskt inte haft ett bra här oh. Potterforum sen. Sen Paul och ljusar ner. När var det? Oj, gud. år. Var... var det så många år sedan. 6-7 år sedan. Oj. Paul, och... vi borde leta upp ett nytt forum. Ja, jag tycker nästan det. För Grejen med Polydjus var att de, de skulle bygga om hela sidan och göra den mer effektiv. För att det var ju liksom, vi hade tävlingar och vi hade, eh, det, vi hade liksom sådana forum typ Quidditch. Vi hade rollspelsforum. Man höll lektioner och fick poäng och allt möjligt där att och kunde köpa filar. Eh, mm. Och de skulle göra det liksom mer effektivt. Men det hände liksom ingenting. Sidan stängde för renovering och öppnades aldrig igen. Men det var tråkigt. Det var jättesynd. Jag saknade den sidan så inåt bängen och alla människor som var där liksom. Mitt elevhem var liksom mitt, mitt hem typ. Jag bodde på det. Alltså, ingen förklaring till liksom, om, om när de skulle öppna igen eller någonting. Nej, sagt. ingen av ägarna till sidan hörde någonsin av sig igen till någon. Det var ingen som fick tag på dem igen. trött. Det var du såg en sida dörrar sig själv att folk så här droppar av och slut bara. Nej, men att de stänger för renovering och sen aldrig öppnar igen. Det är, är ju Ja, och framförallt eftersom att vi var ett par stycken som hade kontakt, även alltså, utanför sidan. Men mm. det var ju så, alla saknade ju sidan för alla älskade den och alla hängde där dagligen och skrev med varandra. Men det var liksom det var ingen som visste någonting, så att den bara försvann. Jättetråkigt. Det borde lite ett nytt foto. Ja, vi får göra det. Mm. Men nu har vi genomlidit gemensortreringsceremonin. Vi sitter Vi små, vi sitter och käkar mängder med mat för att det är mm. liksom oh, gud, jag kommer äta så mycket mat. Ja. All maten dyker upp där. Det är typ det en av de, är typ av de häftigaste grejerna i hela filmen är just att se alla här maten och jag bara, jag blir så hungrig varje gång. Ja, jag skulle, jag vet, jag skulle ta potatisroketten och en kalkon och lite sås och sen så så skulle jag ha det rebställ, sallad skulle sexa salen med avokado, och som jag tycker så mycket mm. om och nybakt bröd och fem sorters ostar och lite så här undrar man får tycka men, typ, ja, men, men det får man inte en matte. Men tynder du får diga butterbeer? Ja, jag Nej, men det får inte alltså. Nej, det får inte Det får man göra i Hogsmeade man får ficka pumpa juice. När kommer det så här. Men jag tycker att jag kommer att äta pump så jag tycker det är jättegott och sen, och sen Vad kommer jag äta mer? Jag kommer att äta så mycket så såhär och... Det är det bara jag som sitter och tänker på alla desserter Som dyker upp efter middagen <laughs> eh, Ja Vad kommer du äta för desserter? Allt En av varje En av varje Jag tänker för klarkaka mm. Paj med lemon curd Pumpkin eh, pastries Tårta är det Jag vet helt otroligt. Och sen åh oh, de kanske chokladbollar mm. och mareng och Åh, oh, oh med bananer och marengar och choklad. Så det måste de Absolut. Ha. Och sen så, så tycker jag precis som Luna Lovegood jag hoppas pudding. Pudding alltså? Jag har inte ätit pudding. Jag vet ätit fiskpudding och det är inte en extra. Nej, det är inte riktigt samma sak. Jag tänker mig på så här typ brittisk pudding. Den här tjocka fruktgrejen. Den som man tänder äldre? Aha! Ah. Men den kan jag helt enkelt ha oroat den på. Ja, det flamberade brandy. Ja, men, men. Och sen typ, och sådana här kanske småkakor som var på sådana här, du vet, hallongrotten eller lite vaniljdrömmar. Och kanske så här, de har sådana här, de stora sådana maffia bak. Rulltårta. Har du ätit rulltårta? Rulltår med smör? Nej. Jag märker det. Ja, men, ja, men. <laughs> men. Men kalkon och fotat och rulltårta och så och dressing och nom, nom, nom. Jag undrar vad som blir vad som händer med all mat som blir över ifall det ligger väldigt tjocka husalför där under sen. Det, alltså jag kan inte tänka mig att de slänger maten. Nej, det skulle vara så konstigt. Men så här jag liksom, jag ser ju alla, med att de äter rest, jag har ju alltid med att de äter rester men då måste vi kanske här sen har du alltså, jag tänker som... med att viss mat sparar de typ kanske bröd och sånt där mm. men jag menar, vad gör man med en en kalko? Oh, man kan ju köttgryta på det. Det kan man absolut göra. Sen så alltså tror jag nog också att eh, du har till exempel de som eh, Fred and George som springer ner för liksom second helpings och sådana där saker. Ah. Så, länge de hit, så länge de hittar in till köket så kan man nog ta med sig nattmacka upp senare om man ska sitta upp och plugga eller prata runt. Ja, men det tänker jag på också. För jag menar, när, när man går i vanliga mugglarskolor mm. då kan man ju liksom springa till kaféet, om det finns eller kanske till en butik i närheten handla. Mm. Och jag menar, jag är så här, tre mål om dagen, frukost, lunch, middag, visst, men jag blir alltid sugen på nattmat Ja, men samma här. Alltså utan undantag. Ja, Men det måste ju finnas något sätt att få tag på, liksom så här. Skulle jag kunna få en kopp te, kanske? Vad får jag ta upp på det? Eller en macka med... Det, det, det, gäller, det gäller nog bara att man hittar vägen dit, och det är liksom en trappa ner genom den korridoren Kittla på päronet. Kittla på päronet, då kommer du in i köket. Ja, det hade nog varit den mina första frågor. Hur får jag tag på mat? Ja, precis. Och sen så vi har jag en typ en egen liten privat så, stash med typ bröd och småkakor eller någonting. Ja, för allt godis vi köper i det Dagon det kommer ju till slut första veckan. Mm, typ. Och då måste man ändå ha någonting litet om man vaknar mitt i natten och bara curry i magen. Ja, men precis. Okej, vi är i skolan. Vi har blivit insorterade via ätning. Vi har gått och lagt oss i våra elevhem. Jag undrar hur mycket man kan sova första kvällen egentligen. Eller antingen så ja, typ slocknar man för att man är typ helt bedövad av allting som har hänt. Eller så kan man inte sova överhuvudtaget för att allting är så nytt och man måste sitta och titta ut genom fönstret. Eller man måste titta på alla prylar eller ja, någonting sånt där. Alltså de kör väl igång med lektionerna direkt dagen efter. Så jag hade nog varit så här, okej, okay, vad ska jag ha med mig? Jag har packat väskan, mina kläder, allt det där. Mm. Och sen har jag bara slått mig i mening och bara... Ja, men lite sådär. Det känns nog som det. Mm. Mm. Sen så hoppas jag i alla fall att sängarna är riktigt bekväma. Det tror jag. Mm. De känns bekväma. De ser bekväma. Mm. Men då är vi i skolan och vi har börjat... Vi, vi ser att vi har haft första veckan. Ja. Då har vi hunnit, liksom, det har gått igenom alldeles. Så vi har ju hunnit få våra favoritlektioner och insett att det här är det vi kommer tycka är riktigt jäkla roligt. Precis. Vad tror du dina favoritlektioner hade varit? Potion and charms. Alltså, and charms. ja, ja. För att det är, det är klassiskt, simpelt. Men det är liksom, där i ligger ju typ essensen av att vara en ma alltså, magiskt kunnande person. Trolldrycker och trollformler. Sen ja. så någonting som jag skulle se fram emot till senare år är ju också Care of Magical Creatures. Jag tänkte på det också. Mm. Jag tror att det är samma. Där, för jag, jag hade också. liksom De kanske lite grann med de här eh, typerna. Herbology. Jag? Precis. Mm. Men lite halvt om halvt. Jag menar för att jag tycker om växter. Men... Jag tycker inte om växter som försöker döda mig. Precis. Djur som Och försöker döda som... mig helt okej. Växter där börjar bli ovaligt. Jag gjorde också här. Mm. Äh, äh, nej, nej, nej. Det skulle ha svårt att den falla igen. Uh -huh. Lite sådär. Mm. Men Potions and Sharps. Jag hade nog varit väldigt skeptisk mot. Jag ska se, det första året. Försvar mot svartkomster har de. Ja, det, det hade nog varit en av mina största favoriter här. I och med att jag förmodligen plöjt igenom alla historieböckerna. Mm. Och var så här. Och Gud, det här har varit, det har varit kanske konflikter. och det har varit här har liksom trollkorn varit hundrande i människohistorien så hade de verkligen varit så här, så och svartkonsten. Oh yeah. Ja, lite sådär. Just det. Eh, vad heter det? History of Magic har de ju. Mm. Det, alltså, jag har ju alltid varit såhär. Jag tycker inte om historielektioner. Mm. Jag tycker det är tråkigt med historielektioner. Ja. För att ofta så har jag läst ikapp mig så mycket på historia så att jag kan allting. Mm. Sen har var så jag varit såhär histori ja, Historia, skitroligt historieämnet Tråkigt, yeah. kan jag bara skriva upp Så att här i tror. Ja men lite sådär, just det, sen får man ju också Transfiguration, det kan jag nog Tycka är riktigt roligt också Ja just det Det hade, det hade jag tyckt var roligt också mm. Och svårt Ja, tror jag nog också Sen en sak som jag tänker på Är, är som jag tycker om of Care of magical creatures och alla såna här saker Det är väldigt mycket att du det är, alltså, Transfiguration handlar väldigt mycket om att förvandla djur till saker och ting. Mm. Och jag är så här, okej, okay, jättebra. Jag har till exempel den här, äh, att man ska förvandla en mus till en snusdosa till exempel. Ja, just det. Jag menar, det är väl jätteroligt, men jag hoppas att jag lär mig liksom, hur man... Förvandlar den tillbaka? Ja, för att mm. jag vill ju liksom inte, ja ah, hej, det här är en jättesöt liten mus. Nu är det en snusdosa förresten har det varit. Oh, oh. Vilket att du måste öppna musen för att stoppa in snus. Ja, och det är liksom här. It was a mouse, it was a living thing. Varför? Den hade familj i ja, det. Ja, men alltså, lite liksom det här. Att det, det är en levande varelse. Varför ska vi, kan jag inte få ta ut typ, den här Kan jag inte få förvandla, typ min, eller kan jag inte förvandla min skor till en snusdosa istället? Ja, men lite så. Men det är bara för att det är svårt att att, att, liksom, att att förvandla anatomin i djur till ett till ett dött föremål, vilket är väl skit för att man levande till ett dött föremål. Ja, det hade nog varit det. När jag säger den moraliska aspekten av det så blir det alltså mycket mer obehagligt. Det blir fruktansvärt obehagligt och jag, jag hoppas i alla fall att eh... Som sagt, att man får lära sig att transformera tillbaka saker och ting. För det är ju ingenting som framkommer i veckorna, men vi vet igenom, utan det är liksom Nej, men det måste man göra. Jag ja. men här skulle de ha till typ 40 000 möst till alla elever? De har väl några som de förvandlar fram och tillbaka? och sånt. Ja, och och... förhoppningsvis. Jag hoppas det i alla fall. Förhoppningsvis. Jag, jag vill inte tro illa om den skolan. Så att vi säger att det, vi lär oss hur man förvandlar tillbaka dem också. Och sen tror jag att hushållet tar de hand om dem och, och så, så ge dem massa... Det är kanske de får lite av matresterna. Ofta. Det är nog säkert det. De måste ju mm. hålla en himla massa djur, då. så det är det väl självklart. Ja, men precis. Vad skulle vi göra sen då? För jag menar, skolan är ju faktiskt inte bara om studier. Även fast vi skulle tycka att det var fruktansvärt kul och fruktansvärt jobbigt. Och sen så skulle det vara som vilken skola som helst. Så man skulle svära över History of Magic lika mycket som vi svär över social... Alltså, vad heter det? SON och lektionerna i skolan. Mm -hmm. uh, men det finns ju så mycket saker att göra mer. Jag menar, du har. Man kan spela quidditch. Det finns en massa du har i Gobstones och Wizards Church. Och tolk Ja, precis. Mm. Så att, frågan är, vad skulle vi göra egentligen när vi inte pluggade? Uh, jag hade ju definitivt lärt lära mig flyga på kvast. Mm. Jag har en teori om att det är obekvämt. Hur då menar du? Du sitter på en kvast. Ja, men du har en kursningsspel. Alltså, du har en kuddefunction. Cushioning spell, Mims. En kudde, ja okej En Kudd okay. kud för trollen Ja precis, det är att du har liksom som en osynlig kudde På kvasten som du ja, sitter men då, på så. Det är för att den inte ska vara i vägen för aerodynamik och så vidare Och sådana saker du ska kunna, för, Men det är för att du har ju alltid ett sätt Att sitta på kvasten varför står det någonstans? För det har jag helt missat i böckerna de känner jag mig jättedålig eh, Den finns i eh, boken Quidditch through the ages Plus att jag tror att det ska stå någonstans ah. I böckerna också Men i alla fall så står det i Quidditch through the ages För oss som köpte den boken också Jag köpte Magiska djur och vart du kan hitta dem Jag köpte båda två Jag var tvungen Åh, Såklart nej, men, nej, men Jag har nog velat definitivt lära mig att flyga på kvast. Mm. Och sen hade jag nog tyckt att Fasen, Quidditch, det ska jag göra. Mm. Och jag, jag... Jag... Jag hade nog velat att vara vaktare. Ja. Nej, nej, nej. Jag hade velat att vara Fred George, slagmän. Jag tycker om tennis. Aha. Sl slå slå. Så jag hade nog så här, nu jäder, nu ska vi slå bort de här grejerna. Jag, jag... Så det hade jag nog tyckt var roligt. Och i och med att det första året så hade jag nog inte fått vara uttagna. Jag hade nog fått vara med. Mm. Men jag hade nog liksom gått på varenda Quidditch-match och lärt mig massa om Quidditch och övat så mycket jag kunde på fritiden och varit ja, men jag ska verkligen klara det ja, man, man det lämna lämna lämna av det här. Man kan öva böse på det nästan. Ja, men precis. Och det är jättelätt att öva om du lär dig ack också för du behöver du inte ens springa och hämta bollen. Nej, men precis. Själv... Akyo, tack. Själv vet jag inte om jag hade varit så intresserad av Quidditch. För att, okay. eh, om jag ska vara ärlig, så är jag fruktansvärt hydrad. Då kan Quidditch bli svårt. Ja. Eh... Det är rätt högt upp. Jag hade nog typ läst en massa, mm. tror jag. Och sen är jag inte speciellt bra på att spela spel heller. Och schack är så här, nej, det, det är jätte, jätte dåligt på. Så att jag tror att jag hade varit en extremt tråkig person så att jag hade nog mest suttit med och läst. Så att jag hade kanske varit den som satt vid sidan när du övade din Quidditch och läst min bok. Det låter som väldigt rätt, rätt utmärkt kombo faktiskt. Och vad jag läste väldigt mycket som Hermione där. Ja det gjorde du Men jag, jag, jag ser det framför som Sommaren vid liksom sjön Jag flyger runt där och du sitter och läser mm. Och så jag tänker mig att du kommer ropa bara så här. Enligt den här boken så, kom, så kommer du kunna Slå snabbare om du håller den här vinken På ja, typ. Och sen så tror jag också att jag an, alltså, Antecknar väldigt mycket jag, jag skulle nog vara den som ville liksom, Ha egna små projekt igång Med typ att det borde finnas en trollformel För det här Eller det borde finnas en potion som gör det här och om jag inte hittar någonting, kanske försöka göra saker själv. Du är så halvårdprinsam. Mm, kanske det. Men, ja, men hitta på egna saker, det är inte många... Eller så. Här, det, det, hade, det tyder ju på väldigt mycket ambition. Ja, ja absolut. Att jag vill kunna effektivis alltså effektivisera saker och ting. Som till mm. exempel för att, ja, men, varför ska jag göra de här... Fem stegen när jag skulle kunna göra på det här sättet och korta ner tre steg. Ja, men precis. Och lite sådana där saker, men jag skulle nog vara väldigt mycket. Liksom, inte riktigt försöka uppfinna saker, men så researching att hitta på nya grejer. Jag men att kanske så gå igenom vad andra har gjort, kollat så här. Vad det här man kom fram till den bästa metoden? Mm, precis Eller... Och vilken, vilken metod vägde mot vilken blev förkastad och vad var det sprisket. Ja, precis. Så att jag kan tänka mig att. Jag alltid går runt med en rulle pergament och min, alltså mina skrivdon och ett par böcker så att jag hela tiden kan sitta och föra anteckningar. Liksom. Det är jag tänker på också när man. Liksom, pergament, ja. just det med, med fjärde penna och blykko. Det känns som att. Alltså, Tolkars community är väl. Alltså, jag ska inte säga att det är förlegat. Men det är lite förlegat. Okej, okay, lite förlegat är det faktiskt. Eh, men det som framförallt är att. Vad heter det? De verkar vara extremt traditionsbundna. Mm -hmm. Och det är så här, det, alltså, det är en kultursak mer än att liksom, vi ska gå framåt för att det har också skett i, alltså, i Muggla världen Utan de sitter typ fast på, på medeltiden, känns det som. Ja, men lite så jag tänkte på det för jag bara talet -tal, -tal, jag, jag kan förstå kläderna, mm. annan kultur och allt mm. det där. Jag kan förstå det här just där. Fast ni måste ju inse att den här spärrar runt så här bläckhorn och fjäderpennor mm. är sjukt ineffektivt. Men det är såhär, varför, varför skaffar ni inte bara en vanlig bläckpenna? Precis, jag menar ni, alltså, någon måste komma på vi får in bläcket i pennan, det kommer till och med mugglare på. Ja, men eller hur? Där, där, där, går, där går det lite grann i min tur, verkligen bara såhär, men det här måste ni ha kommit på. Mm. Det känns lite som det också. Sen vet inte jag om de är såna där. jag tror att trollkaror och högstor är ganska, alltså de är de är stolt traditionsbundna Och det är det som Även fast det är väldigt många som Känner att man skulle Kunna leva sida vid sida med mugglare Så är det liksom en sorts Det är en stor kulturskillnad Och de vill liksom Hålla på det för att det är det här som särskiljer oss typ. Men jag tror det Just för att tolkarsvärlden är Man lever liksom i mugglarsamhället mm. Så att man håller en hårdare på sensationen som inte gränsen ska tas ut. som frigör blir magi. Nej, precis. Att man känner att det, är liksom, det, det här är min bakgrund. Typ. Ja, men precis. Och då blir det lite mer begripligt mm. faktiskt. Mm. Det, det för känns jag tror som det att det skulle vara någonting sånt där. Ja, för jag tänk, när man tänker på till och med Harry som ändå växte upp i en mugglarfamilj. Mm. Ja Men När han i sina läxor så skriver han ju med bläck och fjärde Ja, precis. Och inte in, ta inte pennan som finns i huset. Jag tror att det är ett sätt att hålla liksom... Men en slags bekräftelse på vem man är och vart man egentligen är hemma. Ja, lite sådär. Det känns som det i alla fall. Och det känns väl som att man skulle göra samma sak faktiskt. Jag tror det också. Fast jag nog hade svurit väldigt mycket det första gången min bläckflask gick sönder i väskan. Och jag stod där med en väska som bläckte bläck. Ja, precis. Om man inte lär sig en sån här äh, trollformel för att suga upp bläck. Då vet jag att det finns. Åh, oh, ja det finns det. Mm. Sen är det roligt också att när man pratar liksom om det här med skola och framtid mm. Vad finns det egentligen för jobb? I tolkarsvärlden? Det finns ju, vad heter det? Auro? Auro som jagar det är, typ, det är typ polis mm, Polis. Och så har du eh... Man kan jobba på ministeriet inom olika avdelningar Typ ja, men, mugglar, grejer och mm. Hemliga saker Man kan eh... jobba i Diagon Alley Ja, Hogsby, men då måste man ju typ... Om man har typ en butik mm. eller någonting sånt där. Man kan jobba för banken. Fast jag jobbar inte bara svartal för det. Nej, nej, nej. Bill jobbar ju där. Så var det. Det var ingenting. Mm. Uh, och sen så tog det slut. Visst är det så. För att du har ju till exempel... visst är det är någon som åker iväg och jobbar med draker i Rumänien. Mm. Absolut. Mm. Jätteroligt. Det finns säkerligen ministerier med många olika länder. Uh, och du har sådana saker. Men... Man får liksom inte riktigt reda på någon stor variation av vad det finns för jobb. För att typ... Nej precis, det känns som att det finns samma typ av jobb fast i olika länder. Så det verkligen så. Okej, man skulle kunna jobba någonting som man med Quidditch att göra. Det hålls i matcher och sådana där saker. Men då är frågan, då måste det finnas någon sorts sportorganisation. Så då kan jag tänka mig att det är typ riksidrottsförbund. Någonting sånt man kan jobba för. Du kan jobba för ministeriet. Du kan jobba som typ lärare på Hogwarts. Du kan vara auror, alltså typ polis. Eller jobba med djur. Och sen är det så såhär mm. så Alla de som typ skriver böcker Och sådana saker, visst du kan vara författare Men hur jäkla lättare det att bli författare? Nej det är nog inte mycket lättare Än vad det är i muggla världen det är så här, Ja visst du kanske, du kommer inte kunna leva på Nej, det Nej precis, och det är så här: Det känns som att Det finns så få Arbetsmöjligheter För att Det är kanske bara det att man har dålig fantasi Och man inte har blivit presenterad För så många olika yrken för att ta till exempel att du måste ju få pengar. Så sä, säg att du drar vidare på min idé om att jag skulle vara intresserad av att researcha fram nya, nya trollformer och så vidare. Visst, jag kanske skulle kunna skriva böcker. Men om jag bara mm. har ett researchprojekt, var skulle jag få mina pengar ifrån? Alltså det... det manar, Finns det någon myndighet jag visa någonting att, så här typ? Jag skulle visa att du får söka och pitcha det för ministeriet. Mm. Och verkligen var så här ja men det här skulle nog bli bra. Och sen skulle de prova det och se som, ja men du kan få typ vara i någon slags försöksenhet här på ministeriet och ta fram det då är man i princip ministerienställd. Precis. Och då går vi tillbaka till det också. det känns, så det känns som att ministeriet har... Utanför ministeriet liksom. Nej, för det känns som ministeriet är liksom, i våran värld så är det liksom efter gymnasiet så går det vidare, så är det skolan, universitet och många olika grejer. Men det känns som efter hårgård så går det till ministeriet så det som har en slags paraply för allting. Ja, det känns lite sådär. Ja, och jag kan tänka mig liksom att det är många tolkar som jobbar inom mugglaryrken för att det känns inte som att de har koll på det. Nej, alltså visst, är, är du mugglarföd så kan du säkert bli typ tandläkare eller jobba på ett kafé eller någonting ja, sådär. Ja, men... det är det definitivt. Men om du är... Jag menar, du har ju inget... Nej, för vet du vad? Du har ingen utbildning som funkar i mugglarvärlden. Det är för sant. Hela din utbildning har gått åt till andra saker så att du kan inte styrka vilken skola du har gått i. Nej precis, i mugglarvärlden så är du, du är helt enkelt Ja, du slutade vid skolan när du var du började Nej. Och du även du kan, liksom, så kan Du är jätteduktig på Helande magi mm. Du kan liksom lappa ihop någon på två röda Och du är jätteduktig på anatomi Och sånt där mm. Just det, man kan jobba Men... med också Just det, det, kan man Men du har inga papper som styrker det Så kommer du inte till något sjukhus i mugglarvärlden Säger, jag vill jobba Så kan man bara, okej okay. Vilken skola? Uh, eh, ja. eh, låt mig få operera en patient så visar jag att jag kan. Nej, right. Right. <laughs> nej inte sådär Och du har liksom ingen du kommer inte att ha någon, liksom, någon yrkesnitt som behövs för att liksom, jobba på kaffe eller klädbutiker i Mugglarvärlden mm. för att du har gått i skolan och inte kan ha tillgång till någon extra jobb. Nej, och, ja, Och i hela din utbildning du måste ta jobb innan trollkorsvärlden för du kan inte få ett jobb i Mugglarvärlden om du typ inte Ja, det är om du tar ett kökort och blir typ bussafarm. Men lite så där, hur kul är det liksom. Nej, men lite så. Nattbussen är lärare, men så kul är det. Inte. Det är i sådana fall. Alltså, det finns säkert ligger massvis med ställen, alltså små magiska butiker som är dolda någonstans i andra delar av. Det. Allting finns ju inte i London, liksom. Det måste ju finnas ställen på, alltså andra oh, ställen. Ja, det måste alltså, det finnas. Andras små, andra små samhällen och sådana där saker. Så att, det finns nog. Det är bara det att det har inte varit någon idé att presentera hela den världen i, i böckerna, liksom. Nej, men lite så. Men alltså, hela det här hela framtidskrivningen, bara, men vad fan vad gör man? Det hade ju varit, okej, okay, hitta någonting man vill bli i trollkörnsvärlden. Ja, precis. Det, är såhär, det känns Och... inte som att som att gått som någon Nej. Alltså, man får ju så här... Jo, men det har. Nej, nej, det har. Nej, det. man går till sin lärare. Typ, eller man går till en lärare och så säger man hej. Vad, vad vill jag göra? Ja, men lite så. Så alltså, jag funderar på, jag hade nog. Alltså, jag tycker om att forska och sådär också. Så det är väl typ. Men då måste man ju komma på ett eget själv. Mm. Eller så här, Jag kanske åh... skulle bli hypogrissuppfödare. Är du helt säker på det? De är rätt farliga. De måste vara väldigt sända. De är jättesöta Men du kommer inte kunna ha katterna när du där hippogryffer äter katter vet. Yes. Eller så har man bara så har man Magiska katter som vet om att de inte ska går närheten av är Mm, sant Eller sån här det vad heter bara, jag det jag dock, Rehab center för skadade magiska hit Åh, det hade varit jättefint Och så ska man få statligt bidrag från ministeriet Mm -hmm. ja. Men jag hade nog Försökt såhär, se liksom Om man skulle kunna jobba på ministeriet Som något sån här Ja. Djurskyddsinspektör. Precis någonting sånt kanske. Mm. Det, kän det känns Sär. liksom som att majoriteten av jobben som finns ham alltså hamnar i ministeriet i vilket fall. Ja, men lite alla, så. Alla vägar då... leder till Rom, för i det här fallet så är Rom trollkarlsministeriet. Ja, men lite så. <laughs> för jag är inte intresserad av att vara någon slags polis jag jagar trollkarlar. Nej, det känns inte heller som att det var någonting som skulle passa mig. Liksom Nej, så. Nej, men ministeriet och typ kanske något administrativt sådär. Eller typ djurskötsel Jag tänkte vilja äga en bokhandel Det skulle faktiskt vara helt fantastiskt också. Mm -hmm. Att så här, kuriosa böcker och hitta så här, eller man specialiserar sig på någonting. Typ de som är ja. extra insatta i vissa ämnen, typ i vissa typer av trollformer. eller man försöker hitta så här udda grejer. Ja, men precis, lite typ som en SF-handel fast i mm. tolkarsvärlden. Mm. Alternativt, någonting som skulle vara jätteroligt. Mm. Att eh, importera mugglarböcker och ha en typ butik i Diagonali fast med mugglarböcker. Tänk typ sci-fi och science fiction och sådana där mm. saker. Eller sci-fi fantasy och thrillers och alltså ha liksom så här typ muglarprylar. Men det hade varit jättefräckt. Och sen man kan ta en hylla som liksom till såhär historieböcker, så så ta båda för att, in, för att få de bästa sidorna av två världar. Tada! Ja, Heppa. Mm. Det hade varit helt perfekt, för då kan du också liksom såhär äh, ja, men för de som är intresserade äh, och ändå säga, som, som inte har så mycket äh, så mycket connections till mugglarvärlden helt enkelt. Mm. Ja, för jag menar det märkte man ju när man när man läste om Fred och George att de bara här, men vi kör lite trick och alla är jättepassionerade ja, över det. Och det är, här, och det är helt enkelt för bara det... liksom eh, vad heter det? Och det, det var ju liksom bara rena grejer Ja, men lite så. så Jag tror att det är en väldigt bra affärlig och någonting nytt. Hade jag kunnat laga mat hade jag nog velat starta en restaurang, men jag kan verkligen att laga mat, tror nog ingen vill betala för att äta mina fiskpinnare. Nej <laughs> ja, precis. Mm. Eller så använder man det man, alltså det, det man kan och mm. gör så här och säljer saker till mugglare. Om man kan, om man kan skapa saker. Liksom, att typ, tänk... Men det får man väl inte göra? Man får inte sälja trollkortgård till mugglare? Det finns väl någon ministerieinrättning Ja, det. men inte, du får inte sälja magiska prylar som är liksom så. Men tänk dig om du skulle öppna typ en liten hälsokostbutik ute på, ut på landet. Mm. och bara liksom saker som är alltså helande grejer måste du ju kunna sälja. Ja men det måste vara typ allmäran oh, vetande grejer och sånt där som så är så här jättehäftigt eller jobba med typ healing och så är det egentligen typ så här vad heter det så är det egentligen magi? Det hade varit jättefett och en jättebra affär Och gud vad pengar man hade kunnat tjäna för att om man tar till exempel det är det mycket ta till pengar. Exempel att vi skulle vara klara med vår Hogwartsbille nu och göra en sån mm. grej. Det är ju så inne med de här själv alltså healing-grejerna och yoga och allt möjligt sånt där. Ja, precis. Så verkligen folk blir bättre av ja, det. Ja, precis. Men Då kommer tillbaka och bara, åh, har du varit präst att man kan hova in pengar? Ja, ja, ja. Och liksom, allt man behöver är att man ska, man ska hitta rätt typer av potions och sådana där grejer. Det skulle nog, det skulle nog bli min, min grej. Hälsokost eller sådär, hälsoaspekts magi. Ja, men det det, skulle, ju det. Nämligen, skulle ju nämligen ha funka för trollkarlar också. Så. Och då ja. har du liksom så märker man att det här är en om ja, Då har du mugglaravdelningen där borta fast de fattar inte skillnaden. Och så har man kanske en dold trollkarsavdelning liksom, där man är lite mer öppen och gör lite mer häftiga grejer. Ja men precis. Eller ha liksom olika, liksom olika veckor eller så här typ. Ja, men varannan här ja, det. Ja, precis. Det är en jättebra det. För då liksom då man inte upp sig. Nej, eller? precis. Det skulle mm. vara jättebra. Men jag tänkte på en mm. sak. Även fast inte, ingen av oss har framtiden som auror framför mm. sig. Och så här, vi måste ju nog ha lärt oss när här patronum för att avvärja dementorer. Ja, ja. Det, det tror jag väl många gör i... Det, det, det gör väl, man i skolan. Det är typ sist, de sista åren där eller någonting sådär. Det beror väl på vilken lärare man har och vad de tycker det är... Ja, ja men precis. Det känns ju som att det måste man göra. Ja. Men jag vi säga kanske fjärde, femte år. Ja, kanske någonting Harry lärde sig jättetidigt ja. Det var ju för att han var så ja, ja. Han var lite special Special kid special mm. Yes så, så Vad hade du för alltså, en patronus? Alltså, jag gjorde ju det här testet då, då. Mm. Eh, Och då tyckte de jag att jag var en special snowflake Så att eh, jag blev <laughs> Jag blev en igelkott Min patronus är en ah! igelkott Det stod någonting om att jag Du är en liten igelkott någonting om att jag är jag är väldigt snäll, men mitt taggiga yttre kan skrämma bort folk som inte liksom bryr sig om att ta reda på vem jag är egentligen. Och, eh, men jag är, jag är stolt över det konstiga med mig som gör mig unik. Vilket det för sig det kan stämma. Taggiga. Ja, precis. Vilket i och för sig kan stämma. Men det var lite så här att jag antiklimax bara, jag vill ha någonting häftigt med någonting Jag blev fluffle puff. Vi tar. En är i, i träckar. Upp upp. Det är precis som. Vad är jag var din patron? Jag fick en varg! Och jag är ju inte alls av på det. Ja. Ja, jag blev lite förvånad för att jag trodde inte det skulle bli en varg. Men alltså det är så här att de skrev som sagt att jag gjorde samma test som du mm. gjorde. Och då var det så här: De här funkar bäst i en nära liten vänskapsgrupp. Och jag är jättelojal mot dem. Jag älskar Jag är helt oslagbar i en grupp men också bra på egen hand. Så det var, lite, det var lite oväntat faktiskt, men det vägde liksom upp att jag hamnade i Hufflipuff. Det var okej okay, jag hamnade men jag är förmodligen den tuffaste patronen på hela området. Och, mm. och jag är nog den som inte visar min patron så jävla ofta. Jag tänker mig att om vi är patroner tillsammans så kommer det vara så här, är min. Okej, jag kan ha egen kort. Vill låtsas att ni vill konton. Ja, <här> mm. <här> <här> mm. nu känns det som att oh. jag skulle behöva läsa om veckorna igen. Ja men lite så Jag har äntligen, det här är jag så stolt över Jag har äntligen lyckats få min pojkvän Att byta i böckerna Det är bra, det är jättebra mm. you go girl Han ja men han bara såhär, jag har bara sett filmerna Det räcker, jag bara, nej Man ska inte bara nej. se filmerna Nej, men nu har han börjat Jag, jag, jag, jag gav argumentet Du, ljudböckerna mm. Han bara, nej Steven Fry läser dem Han bara, oh mm. Så nu är han inne på Det är bra men är det, läser den dem eller lyssnar på dem? Han lyssnar på dem. Mest ja, och det, det är det som är så jävla skönt. För du får ut precis lika mycket av att lyssna på dem som att läsa dem. För att läsa blir här. Ja. du kan sitta i din egen lilla mysiga värld och bara liksom ta din trollstav och sitta under ett täcke och bara mysa. Ja, men lite så. Åh, oh, oh, jag måste skaffa pumpa. Och det finns ju pumpor för mig. Jag ska fastnära prov och prova att göra pumpa. Juice. Ja, jag har försökt göra Pumpkin Pastries. Men jag, nu har jag en juicemaskin, så nu ska prova det igen. Det var när hade, mm. när fjärde filmen precis hade slett, så hade vi ett Harry potter maraton mm. Vi kollade på alla filmerna och då, då gjorde jag ett quiz. Jag gjorde, jag säger, jag typ gjorde fuskpergament och sådana grejer så skrev jag upp ett quiz på det. Eh, och så la jag upp alla mina Harry Potter-saker och så hade vi bots bönor Och så kollade vi på mm. filmerna och så hade jag bakat pumpkin pastries och sådana saker. Det var faktiskt jätte, jättegott. Det låter jättemysigt. Ja, vi måste, jag måste ha en sån snart igen, känner jag. Jag tänkte besöka, det. Du får ha en sån jättesnart igen. Kanske till sommar så får jag komma upp ja, också. Ja, precis. Harry Potter fest. Ja, åh! Och... Det påminner mig om min Halloweenfest jag hade när jag invigde min, äh, min bardisk. Då hade vi Harry Potter-tema. Då hade jag min oh, Slytherin-skoluniform. Slytherin har du en? Jag pillade upp jag wow. det bara. Jag har inte en riktig, utan jag typ köpte grejer. Men ändå, ja. det man ser. Åh, oh, förlåt också. Mm. Mm. Jag tror jag får gå äta. Det låter som en bra idé. Du pratade så mycket om manvaret så det kan nog vara en sån här... Mm, kalkon och potat. Du, du kan inte du alltid ja. låtsas att, du har, att det blev blivit gjort av husalför och att du sitter i matsalen. Jag ska nog göra det. Ska jag ska låtsas att jag har det där facka taket över mig som visar himlen utanför. Nu regnar det inte. Det ett ja, men det är skönt. Det är faktiskt en <laughs> fin kväll utanför. Det är fint. Det här tror jag väl att det är relativt halvtint i alla fall, jag vet inte. Jag har pyjamasdagar idag så att jag har inte ens rört mig utanför. Okej, okay, det, det regnar tydligen oh. får jag veta. Okay. Så då, var det, då har du det fina vädret i alla fall. Mm, men du har haft pyjamasdag, ja. pyjamasdagar på andra bra. Dagar. Pyjamasdagar är bra dagar. Pyjamasdagar och Harry -dagar håller faktiskt väldigt mycket. Så det, det hör ihop. Ja, men lite så. Så jag, jag ska nog, så fort jag blir klar med min nästa eh, Robert Jordan-bok så ska jag nog ta och läsa om bokserien. Ja, gör det. Jag ska, jag ska se om jag kan hålla mig för att inte byta tag i böckerna igen. Äh, för då. Nej, det är sant. Jag får börja på första. Jag måste läsa mer. Ja, så får, vi, så får vi se om vi hittar mer saker att diskutera kring här på För det behöver man alltid. Ja, jag skulle gissa på att vi kanske har ja. det. Men, ska vi säga hejdå? Det tycker jag absolut. Så du får äta någonting innan du äter upp mikrofonen. Namn, namn, namn. Mikrofonen är jättegoda. Vi kan låtsas att det är en eh, licorice wand. Jag når den inte, den är för långt från min tunga Det är kanske lika bra för våra öron att det är där. Ja, okej okay, jag ska gå och äta Gör det, så får vi höras jättebra Till, till nästa gång Ja Och så hoppas vi att Alla här på nördar där ute Också har fått lite inspiration nu Att det är kanske är fler som börjar läsa om böckerna Och har ni Synpunkter på det vi har pratat om Så kan ni alltid mejla Meganord gmail.com Mm. Och vi svarar på alla mig. Då mm -mm. hörs vi till nästa gång. Mm. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hör dag. Hejdå.